زمونږ خبره د نویکري سره اسلام او مبارک سرسې تر جې نه یا غاې حیررا پوره او بده و حات ځکه تیر درس کې دا خبره وشي کامه زړوه یا به مثال او ان د هغې خدمې کوو په د مزمن کې د څور د پرده واخوو هغې سره دیولونونه تخریب شولو او یار په مک ک برونه زی تو شو چې دغه باون دووج د دیونهړ شو دررو نه دو کې ه ګ یرګه په دې ترخه باندې هغه جوړو خو لیکن حرام مال وبکنی د جنا مال وبکنی او غیره بيد چندې کمیدل په د کوټه کې د حاکم بار رئیسان بيد عرب په حضرت رسول باندې خپل بحث او محمد رسول الله باندې peace Allah د زید می عمرو ابن نوفل سره د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مجلس کې ناستا او به ز موږ سره لپاره تطبیق کی یو ازوال انتخابیدل غار الحراء کې دغه سیدلو به د جبريل ملاقات او د رسول الله ابتدای وه شروع کېدل دي چې په راده ورشيوه نن به دا خبره بیان کړي نبی کریم علیه الصلوات والسلام د شکل د خلکو نه جوړ شوی واجباله خو کوګنو ځکه ورته قانون لري انسان په زړه کې رڼا د توحید او د الله د بندګي شروش هغه د خلکو سره دانا سده رکوخه نه غني هغه ویوازي چې الله نه برجته دی او د عبادت او د سره تملق زموږ د نبی په ثابت دا, دا, دا خبره واشو او تقدر شي د حکمتهم باندې ښود با یې له هغه رسول الله صلی الله علیه و سلم امه تربیه کول کې جوړیږي نو اول د تربیت الله کوي دا نه رسول ده د قوم تربیت کو دا باندې وش د او وسل قرنی قوم موږ نه خپل کړو چې سړی ور د خپل راغی ورته ویلې جسمه خپل اول ور را لوي زړه شو پېټ شوستا خپل را لامه عزت د سر, سر بل کېنه مجلس به دا سوچ بمې ګړ برابر شي هغه جواب کوي قسم په الله مافه چې باندې د شي ګمان نو شغاث الله سره قیدیږي مګر اولنې کسته چې ته وسي واجب رب العالمین سره قیدیګو په دې مخلوق باندې انسو محبذ حاصلې ده سره م ناشنا سلسله انسان چې سوم رضا الله یې پاري او کده خوشحالي یې ځکه د الله بندګی کوي او د الله اطاعت کوي او الله له انقياد نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جبل نور غار حراء کې اوسېدو کلمه بنزور زته او کلب انزل حتا حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي علیه الصلاۃ وید الحرابه غره کی جبل نوری کی ما کی ایو میش مسافری وکړه معنا التفاظشم گاوندی خدیجه تر کوبرا برخه فراق سکه تنظیم برابرو انت برت للہ د شرط ما کی دمو دم لیکلی رسول الله د خپل کور مخره دی غرل نه نقل برابې عبادت کو به خپل کور لره اتلو ایو وقته اوقات کی جبريل علیه السلام ورته انسان په با شکل باندې راای دلانه نبی ورچې شپه دا, دا سړیز ما خپل راغېده په سوکی زکر رسول الله وعلى قره والسلام مسكيناونو سره کومه کول خدمتونه کومه خلق به کله کله خواله راتل جبريل عليه السلام ذکر ورته انسان په دې شکل کې بخپر شکل کې اول لانه ده دلیل یې ده د محمد رسول الله ابتدا ده وحدا كل شیر دا په كل شیګل کې راشي اجنه زړې پړق بین نشي مل نشي و نه چې اقر الله استل په معنا د مسلمان راځي به ورته ویل <سؤال> چې رسول کاوي چې بلوستون خو یې کوم دریم ځله ورته ویل چې رسول کاوي چې شاور ورورم شو چې اقرا اول ولبن د رب باندې کې راځي رسول الله فرمایي ویځي دې شینه له زور کړم او بده سي زور کړم حتا بلغ مني الجهدا چې ځمانه په لوي سې جبريل له خل اوه وتا دلیل په دې باندې چې جبريل علیه السلام زما او محمد رسول الله دې شینه پرې دومره ټینګونی و چې داغه خپل واده د جبريل له چې خپل وجنس موږ رسول الله بيسمه زور ورکړي تیر درس کې بیان حکمتونه بیان شو چې رسول الله دی جبريل زور کی شوی دا علم د اورمن انتقال شي توجه مراده او غیره ري اقرا نازل شو په انځاتنا په دیکې لېفه دي اهل المدن کړي دوی د دې دنیا کې مسلمانان دي که غیر مسلمان د ټولو په نظم باندې د کمال خبره دادا چې انسان تعلیم ولري لی. لیکلوس او کم سره چې وګورې چې ذره ترقې په طرف باندې روان شمه رب العالمین له ورنښده شمه دللا وقار او د قدر سما په دې نړۍ کې ژوند نشي نه په دې باندې انشاء الله لیکلوس وکيو به د قران او سنت مطالعو کې د شهرو د سیرت نو به د الله عظمت د په دې نړۍ د اتفاقي فیصله ده د ټول خپل منځ دویم نس دا خبره د آیات کې اشاره ده لکه نوستل بکې خو لګین پونون دره بده د نبی کریم رسول الله وسلام الله علیه په خوانه د مت پرشتي شر دا شرد د بد معنی نه دو ته درس کې دا ولې شو چې زید ابن عمرو ابن نوفل سره په مجلس کې کی کینسته یو چا د الله په نام باندې انشاء الله لکړه او راو رسول الله صلی الله و سره او بوحینا مرتبي ورو عزت قسم در کوم به اسم الله تعالی عز رسول الله ډیر سخت انتهي غوسه شو چلاته عزاده شي نه مر م یادا و بلکې کمال یادې نن د الله تعالی هغه عزه پنون د الله تعالی قسم در کوم وې سل اوس ولینا کاوه زموږ سوال جواب کوم نو بدی وخت کې به اسم رب کمانه دا چې کلتو شروع کی ګور دره پنون باندې شروع کړي دبل چانو به کې نه راخلی شه دپلانی فنامو باندې او دپلانی پروا باندې او دپلانی په دربار باندې بلکې اره مساله شه د ا رب د رب العالمین بنوم اخون درويزه ره مه الله یو خبر لکه تشکره تل ابرار کی 2025 صفا ویکل یو انسان یو سروير والی یو دربار د دربارونو لیویسی انت ایک د رب العالمین بنوم زب حوالی لکي وي دا شه مردار دي سره مرثد دي او خزه په طلاق را زګه د شرک معامله ده نه روه سرویدوړه د پخولو په اسو ده که سرویدو الله کولم نندالکی لیکن دی دربار لوروند افون درويزه سه فرمي وي دي کې د شاهيبو د بويغه شي دربر عالمين سره دي فقيه د قره شریکه له حديثه ابو داود کې راځي چې رسول الله نماږه پوښتنه وکړه موږ دو خلل ګونه وېدل د خو جانا سنده کړی بوت مت وغيرها وینا ويوسي زبخه کوي نو دي شريبه نه وکړه طلاق ده شه مردار دي او پخپله سرړی موت د اسم میرتې مونږ دا رب العالمین وک کې چې ااره ممسله سو کوو د الله په نوبانندې خلقل انسانه من ه قوویلی چې انسان خود د ټګی ې نه پیدا دا دی حال ک مانا د جمع ده دی کې اشاره دی لا چې ددي انسان په د معموریو د وړو کې د ماخکې بره برعاامین ډیرر شي نه را جمې او دا حقیقت دی. انسان د غرور کې دماغ دی او کمزورې بدن دی لیکن رب العالمین په کې ډیر علوم را جمع کړي دي قران را جمع کړي دي سنت د نبی را جمع کړي دي شرع د رسول الله را جمع دي د دنیا دشون شون طریقو بغیر را جمع دي دسمه د الله د قدرت انه یلیو قدرت دی به یو الیفون د اقرب شګه خوند کرام او د اجلال او د عزت ته الاکرم سم مطلب دا کوم کتاب چې تعالی رب العالمین نازل کړي لري یا رسول الله د عزت من رب کتاب دی د دې سرچېری شنو یو چې الله تعالی عزت درک او دا تجربه دا کم سړي قرآن رافسره وزان سره وجې کړی درسمن الله غا عزت من کړی ځکه دا پپله دې عزت کتاب دی ابن کثیر فلبداه والنهای کې خبر دا خبره ذکر کړی د صحابه ونه ایب ویلې چې كنا نعبد الحجر والشجره وې مونږ د دې انسانانو چې د قانون او بټو بندهګیم کوله الله په مونږ کې کتاب نازل کړو دغه یې یو رسول راولي کو کتاب ور سره نازل کړي کله چې مونږ د دې کتاب راهبریو اومنه دام خپل کې رب العالمین و مونږ لوچت حدایت وچی یو واسه مونږ وجود رب العالمین په تر باندې وو وخت سید عمر ابن الخطاب اغه لشه اغه دا خبره کړې ده وې رب العالمین مونږ له بدينه اسلام قران سنت باندې کرام او عزت راکړي دي وی که شرط د الله نشه مونګ ببل شي کې د خپل عزت او کامیابي ولټوله او په وخت کې باندې مونږ ذلیل او رسوا کړي الاکرم قانون د کرام او به به قلم ته ادا کړي دي خپله ورته کړي په قلم باندې دیر علوم الله د قران نه د قلم فوج باندې رسل دي علوم القران کلي کلي تقریبا اوزر علوم دي په قران کې خو دا دغه د علم خبره د عالم نقطان اصلي مسلدا دا رسول الله فرمي د دې کتاب د احليلم کې مړيګنه په ډیرو ویل باندې ډيګنه او کدا طول درېبونه چرت رنگ شي او دا طول وني قلمونه شي او د دې قران حکمتونه لیکا لیکا لیکا دا ورس ختم شي لیکن د قران په مکه شند پات زمونږه الله قلم پیدا کی او اولي پیدا کی دغه مخکې به ډېر پیدا شوه او د دې لیکلو کوې سو بس خبره شروع شو دا وري دا, دا حديث مشکر کې تشریح طول دې اټمن شي لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماییدہ کہ قیمت کو علاماتو کے کثرت الاقلام قلمونه بځي قلم په خپل عزتونه شي دي لیکن دره قیامت د ارماتونم ده یو مانا دا, دا, دا, دا چې بازار رل نشه ناشنه ناشه قلمونه به وګوري لکه دا اوس موجوده څه دې د قلمونو د کمال ورشه د شي عجيبه قلمونه به وګوري چې حیران بشي یا کثرت الاقلام دا معنی چې هر انسان به کتاب لکی یو سړي به علم لري له یو به لري نه کتاب لیکلي کوي کلي کوي د خپل کتاب به لړشي د دې وجنه تصنیفه او تعریف ورګې خاص کړ په علم القرانه او حدیث کې هغه انسان به دوری کې چې ټول معلومات ولري امیر نه په حدیث امام بخاری رحمه الله هغه په دې باندې مستقله مسله ذکر کړی دا چې بعض علوم د استاد نزد کېږي او بعض مطالعه باندې د شي نشي ګਰੇ چې خپل مطالعه روانه کړي او به ایس شرح شروع کې په دې شر کې خپل د شي ګڼګونو لزان وروګر شي ایس اخر خاتم د انسان به ګډوډ شي د قرمن د دې کلی شو ویدیو په دې کې نشته علوم راځم شوړي ابن کثیر رحم الله پیغام انسان لیکل کړي چې د ابتدا د دنیا تر قیامت پورې او بیا د قیامت د دا داخله دوه مسلو او بیا د جنت مسلو دغه انعام مسلدا ټوله بری بر قلم او د قران کې لیکلې شي ذکر دی نو کله چې دې آیتونه پورې خبره ورسوله جبريل علیه السلام, السلام محمد رسول الله پرې خوده شي پرې خوده نوردار حقتوش د دې غار نه چلورګه د دې طول یا دوه غزه او کوم دوه غزه دی پلانوال عروس نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جکله راکتوشو نو په دې وخت کې د دې غار په طرفه بیرته نظر ورواچو چې ګوري جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام په خپل اصلي شکل اصلي کې چې شپکسو وزلی لري مشرب مغرب د ټول دی وځره لا نه کړی دی د مشرب په طرف شي ګوري د جبريل ورته مخه لړزي د مغرب په طرف شي ګوري او د شمال په طرف شي ګوري او د جنوب په طرف شي ګوري د رسول الله پرې رڼا انسان دی اگر په ټول انسانيته په دی ټولو انبيو کې اوچت قیمتي انسان دی خو انسان عاجزي یو ناشه کې فیرآږي کېفیت کې به دوه طریقې راځي یو طریقہ هليله مدا فرمای چې د زړه باندې ارش پر आला یو کوزه دی نور باندې راغل دا معنی چې د دواړو ولکو مابې کې دا وګوره چې شهوره پیدا شي ځلکه څوک دا زف کم شکل باندې دی ځکه مخکې دشي مخلوق لیدل نه و دته به زړه کې خبره وګرځي د رسول الله علیه السلام یو دا چې راکته کېږي زلزله دشي خبره وګرشلکه دماغ میګډ وړني شي لوي نه شمه زم دا من چې پم باندې د شعر مسله راخلاص نشي شاعر ما نه جوړ نشي سبب دا قریش به زما پور ملنډی کوي نوزب ځان وسوژنم زب ځان مړ کوم تر سو پورې د دې خلکو د استهزاء ولا نشو دا خبرې بریز نه کړه لي کمه سره شي له وني دا اخدي مخبله غینه ګډوډي شاعر چې د قران کریم رب العالمین فرمایي د شعراء مبارکی وي دوی وینا کوي عمل به نه کوي یقولون وینا کوي به عمل نه کوي کلبو یشرک مدینه له رسل څه د ګمبز مډریه دیږي او دا جنۃ البقیع مډریه دیږي او دا مسجد نه به مډریه دیږي خو لیکین د دې سړی په کاکه دمتک محمد رسول الله د سنت برابر مون زوکا ذکر وکاته لاوته وکړه خبر وکړه زه ډقبلیږي دې هود خبر وګمني لیکن دانش منل نه د رسول خبر وګمني چې اسلام باندې بریده ته چا اوس کړي چې څوک ورته وي تیرې بې کې بده خد باندې خو لیکین به رسول الله خبر نه مڼي د در جنله حتا تر ویکړه انسان دا شنه دی وینځو نه دا که شي دا ډیره کده په نسبت سر دیره ل چې دا شاعر جوړ شي کله چې دایتونه نازل شوه؟ وره حسن ابن ثابت عبد الله بن رواحه دا محمد رسول الله شاعران و او د رسول الله صلی الله علیه و علیه رسول الله دغه زموږ بدیم الله بیان کړه الله رب لسه دنیکانو شاعران توصیف وکړي الا الذي لم اگر اخره شي ایمان را وړي او انتقام د اسلام وکړو دا الله یور وخت دا نه چې لنقم رحم الله فی غاصو لخ فنګ نقل کړی دی ودا شیر چشتئی شیر او دشمن باندې د دې اثر کوي لکه څنګه چې حرمه باندې وښتل کیږي ابو جهل بدر رسول الله د بینو بدی بیان و ولا ولد ابن رواحه وحسان ابن ثابت به انتقام غصو قریش په شکل بنبرور رسول الله ورته ورته په ټول قریشی ما تشبه قریش ما نرات کې ما سره بس کوي وی یا رسول الله دسی باندې ورن را بارکم لک یو وخت چې سړی د ورن را بارکای فرسول الله بجکله پر دې شعر ویلي اوم سم نه شو ویلي و ما علمنه الشعر تر څو خلک دا وه پیدا نه کی نه اوذ بالله مای محمد صلی الله علیه و سلم شاعر ده یو ورځ یې دا شعر ویلي ستبدی لکل ایام ما كنت جاهلا و یاتیک بالاخبار من لم تزولی وایس دې ګړوټکی ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا و من لم تزوو دی با بالاخبار ابو بکر سیبرتو بی دش دی ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا و بالاخبار من لم تزوو دی یا او کشیرون صحابو ویلی دی حسان بن سحابت بویلی کشمس فی کبی دی سمائی وزوها یخشل بلاد مشارقا و مغاربا ما اخسن منک لم تر قط ما اجمل منک لم تل دن خلقت مبرعا من كل عيب كأنه قد خلقت كما تشاء يكرب ذاوليش وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق ما رفو من الفجر ساتع ارانا الهدى بعد العما فا قلوبنا به موقنة أنما قال واقع يبتو يجا في جنبه عن فراشه إذا استسغلت بالمشركين المزاج رسول الله توصيب بكو ابو لحب مرضى والله لن يسلو إليك بجمعهم حتى حطاء والسلفترى بدفينة فاسدع بأمرك ما عليك غزازه وابشر بذاك وقر منك عيون ودعوتني وزعمت انك ناشئ فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حزار مثبت لوجدني سمحا بذاك مبينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم شي اسينا طما باندي دشير منكره جريني شي او يم دماغ گدورني شي زان وجنم زان مركم دي غره بوخه جميسه لیکن جبريل ویل دو برهواکی ولارد د شپې اوګدی دي بلې کیفیت من نه لګسړې شو کرسي کې ناسي وی ویل محمد انك رسول الله اي نبي تد الله رسول وانا جبريل نبي كريم علي السلام مچته جبريل ولدو نه اسې دماغ خبر لو واخت اګه خبر وته لاړه په دې مځمس کې نه وختش خديجه کبرات څنګه غلامان راولل چې تاسو لرئ نور الله در رسول الله په مکه کې یو کور دی وګورئ چې ما جوان چرته لاړو په کوم خاطر؟ مې داخله شته ترانو نو رسول الله کور لراغه ورته وی ویلې وې وی وی وی د نا وخت کې بس د ورته ویلې چې وی وی زمملونی پټم پٹ کې پټا د رسول الله باندې زړه باندې یو اخلي ران نه وتا شکلې پټو پټ کې شړې مړي وګر ور باندې واچوله انده آواز چې زمملونی دلته به زه نه دا الله نو خلته روان دغه مناسب دغه غسل وکولم بیا پټی ولی قانون دا دی چې انسان باندې کله یره راغه که سخته ګرمي ونی نه دا به یو ځکه ځان پټی مرسن په بزمان راځي چې یو ځکه قیاش شم ویې چې کله دي زنانه ور باندې و وګره ور واچولا حتا زهابا تر دې پوري چې رسول الله علیه الره را چې یره تل نه وچول خدیجه له ویل به خبر نه وي نه د ی نا کې ف را بره لالاړه یو سرړیره او غې ک ي ول او خ بلغم من نجووه د خولیزمانه ويستااس د ما ته چې اقره او د پنهتون ما و ب چې خ شو د شکې چې کا پ او وزې لرري دا ټول مشقو مې بند کړی و او والله لت خشي او زما د پربلعا باې قسمی چې زه د ماله نفسې ب خپل ځان دی پورې خبره اوکړه نور سرله درېدو. په خپل زبان و و محد دې د حدیث سر بنځه ګانې کوي یو مانا دا چې رسول الله معلومه که چې دا خو نبوت دی خدي خپلی بيبي خیج له او دا خبره دما وکې ور شوي چ ګوره زد الله دخوانه رسول مخارريږ ما ما باې به ایمان را وري ان کار وونه کې؟ دسی نګه زیتہ لو یو من چې زیدل الله د خوانه نبی مقرری کما وته والله قسمه الله لقد خشیتو على نفسي زبخه زمنه ویری ده مانا دا که تاسو ما انکار وکړې ګوراسمه بربادت د هکمت په طریقه باندې خدیجه کلبره دعوه تورکی پورا مسله بیان جنجال هم جوړ نشه عباس فرمایي وې د انسان په دې ښه دی چې کې د دې سره ابلیس ګونډي ما ته کړی دی اجازه کړ الله شکلي او سره رب العالمین رايات نو دار ورسې شي او چې کلی یو سره د الله د ذکر نه قافل شنه ایسه خرتم ورلنه کې د دې سره یو ټک ورکی وڅوسی ورچوي او دا وسوسه د بچکی دوه علاج مخکوي له شی او لا اله الا الله د سوره حدید دې ای ایتونه ویله امنت بالله ولا حول ولا او چپ تر دې دې करत لړې کول دا دعوات خلیجیانو ورکی یا والله لقد خشیتو على نفس دا معنی ايه و په خپل ځم باندې و یریدم چې په ما باندې د شیر ملکه جاري نشي یا زلی ونی نشم اته نشم مخلوق ما مالا لالا سبب دا قریش ما په ربی ملنډی کې خان دی, دی و یز و یریدم په دې باندې سبا ته چیرته جبریز ما خو لراځي او به ما غی کې نشو دومره زور ما را لراکی زما خو بسره پړق بیلش ذکر رسول الله نه دمر غاړه فسه دمر زور ورکړو چې خلک یې وېسه یا په دې باندې زه یریږم چې د ټول امت رحبر به زه جوړې ګم ده خټه رګرانه خبره ده چې د امت تربيت دی وکم دا مشر دې رګران شه دې ته دی لا تحزن بناو باندې کتاب دیږي کې لیکلې ده یو پلار دی او بچیلہ وشهت کړي ويا بنیا لا تکون راسن فإن الراس مجمع اس ما بچیا ویا زان سر مړو وا زکه دا سر د ټول غمنو د در ټول دردونو جنللا نبی کریم علیه السلام سردا سوچ پیدا شو کده ټول کوم سره حوال دا خټه را ګرانه خبره ده د دې تربيت پسنګ کو دلانه بځکه ویل چې ته د امارات او رسواس ما سره مکه وکړه چې مشری درکړ بهوال الله دې کومه کوي دین کې به سماف شری مو به پر دې خلکو تربيت زما په دې غړه باندې شې دا خټه را ګرانه تماميږي او مخیو درس کې ویل شي چې انسان په دین کې کلمې سره جوړیږي په عمل صالحه د ګنا نه په ځان ساتلو د غفلت نه په ځان ساتلو او صبر باندې یقین باندې د الله د انعاماتو شکریا دا خبره ورته وکړه خدیجه چې کړه د محمد رسول الله خبره ورودی ډیر وکړه زنا نه کله باځي زنا نه انسان هغه دې کمالي زنا نه انسان لپاره تسلی ورکړي او خاص کر د دعوت کې او کله انسان له ځینانات شي جوړ شي شهر در د سر جو چټول دعوت یې غړول شي خدیجه ور د سو رب العالمین تا نشر مې زکا ته شي له رحمی قایمه حدیث بوخاری کې رسې خپل ویلې کوي او دا قانون دی چې کله انسان نیک عمل کوي د دې چې انسان سره سم رب العالمین کومک کوي د رب العالمین کومک ګره پښښه ما نه راتلږي شیبه چپلانے سے او اپلانے دے اللہ کومک بد سری ود سری بنینا خدیجی دی اشاره وکڑا تا کہ اعمال دی او قانون دارے چھ در رب العالمین مل گرتوب د عمل پورے تڑلے شوی کما کیو عمل یود اللہ راضی اللہ ربن خوکی اللہ بس ما سر کومک کی خو کدق عمل زمانہ شرط فو چھ زمار شخص سر, سر د اللہ کومک بنی بےسر بل چھ سر ہو چھلہ رحمی کہیت چھلہ رحمی بارے ویدا باندې پولیس ورات باندې ولاړې کوم انسان چې قائمه کړي هغه به تیریږي او چې قائمه کړي نه لاندې جهنم لوبغورځي شي صحابه ویله یا رسول الله صلی الله علیه و رحمه ता معنا چې وسړې مخاله راځي موږ داغه خبره ور زده سې له رحمدې ودا خو بدل دا سې له رحمدې له ویلې شي چې وسړې ستا خو نه راځي او ته دربار عالمین درزا لپاره ورشي امام بخاري رحمت الله علیه امام ابو داؤد امام الحارث بن عبد الجمد احمد بن حنبل دي ټول باب خدله دي شباب صاحب زي په بيان دي ديږي کې چې نړۍ وګاړي جسمه پرېځي کې رب العالمين پر اخيره ولېداري شله رحمن قییم دي دی. په ذکر باندې د ډوډۍ نه په مخ هر 30 منځلو باندې دا سنت طریقانه نه بلکې ادب دي ځکه یو ربي پکې ډېر کثیر ابن سلیمان اهل علم رواني كلام کړي لکه کینسان په جنابه کې دا لازمي منزل ضروری دي تقوا د سر ماځلو په سم بده خوب نه کول باندې ای احسان باندې صدقه کول باندې سور واکه باندې jihad باندې واړه کول باندې تقریبا ودری در شاس بابونه موج گیر کړی و د رضت فراخی ویته کوشل رحمی قائمای او کوم انسان چې هغه باندې بوجي دغه سره بوجو چته او د کوم سړي چې کار نه ای تو کار پیدا کوي معدوم لا یا یوسف په اوچای کې موجود نه یته د شي کارو کې خزانه پیدا کی د ملما اکرام کوي کم سڑی باندې چې فحک مصیبتونه راغله دا ټول تعاون کوي د تصلی او د ورکړه کلی چې د تصلی رسول ابن نوفل د نبی کریم كان خلقوه یو بغیک ورقه ابن نوفل او زید ابن اوزاد ابن عمرو ابن نوفل دا کسان سنور دا نه کا خلګو دلته هېد خو خو لیکن دعوت ته زور نه ورکو چې چا مخالفت هم نکوي یو دعوت کې نبی کریم علیه السلام او زید ابن عمرو ابن نوفل یو چا غیر الله بناوه باندې سقر وکرا ولا رسول الله ته وشو دا زید ته وشو زید سیوی له تعجب دا ګډه رب العالمین پیدا کړي تر بیت رب العالمین کړي دې او شي غیر الله وي خودمر مخالفت چی از څه کنه ک او جدیدی داوند دمر زور نه ورکو وی د دی ورکه نیو ورته وی خبر نه وی نه و از ما بده خوان مر خو د شی کیفت بغیر غله دی د شید ش مساله و دا دا نو دور دا و یو ور و ایت کی دارغلی د رسول الله ده سر اوستهو چتاه اقنا مسرج حدیث بخاری کی رازی چکم مسر سر او سلام درغلی ده دی ته د اخر زماني نبی دغه ورته ویلی دغه امر وخت کی درجه ری ویلی وېس ما درته ویلوري د خاول لدی وای چې 1 لکشه زکه د باخره زمانی پیغمبر جوړیږي او د ټول امت قائد او رهبر جوړیږي د ټول انبی او امامو جوړیږي دلته اوس مسله شروع شوه ورته وای 1 او وې رسول الله علیه مخاطب شوی ویری یا الله رسوله ویک دا دشي وخت په اساس ه لري شي دا قوم په اوغواسي الاهوديا او دا تاسو غو نه مثلا چې چا شروع کړي دا سره د دشمني شروع شوهي دا وکړو چرتاسمانو او زمو په با دې بدن کې چرتہ طاقت وي زما ستا کومه کو کو نبي کریم علیه الصلاۃ والسلام دی ورقل ایله ولدا قوم مو باسي وی ا وی دی خلکو له زموه قرض دې په دې ځړ کې لري زما دې خدمتونه کوي ز ډیر امین ګڼلای ما سادس ګڼلای ما دې احترام ساتي چاچې دا خبره شروع کړي د لا اله الا الله اي خلکو نشته رحقدار د بندګي شوا د رب العالمین نام دا قوم دغه په مقابل کې راځي چې وې د ایستاله اړین شوړلې دي الاو دي دغه سره د دشمني شوې ده د پیغمبر لږه شکر به دار بوشي په دې لاره کې متا باندې هجرت راځي او قشمه کیسه مصره راځي ندیږي پوری دا خبره ورته راهلا چې دا خبره ورته شروع چې د شي مساله به دا جو داخلك بتایا د دي زین اباسی او به بدر ما ته تکلیفونه راسي منو به کړي مرستاتو سلام دی ماو کې دا خبر ازان سره واخصه چې دا خراله او دا داخلك وزما دا مساله شروع کی په دې منس منس کې ورته ابن نوفل وفاچ کم زوره د خپل خانه یو سترګم کارپي خو دل یو یو رس به رسول الله صلی الله علیه و سلم دا کمزي کې وي ما په د رسول الله جنت کې بلو وید که دارا غیلی دی چه ما پو خوب کی ولی دو او سپینی جامعی او قسطلی بی دا کنیده دی خبری ندی چه اللہ دا, دا ایمان ترکڑی ری اللہ ایسا باکر نحجر لیکری دی چه در رسول اللہ پاولا نیو صحابهو که دامو دا چکل دا وفات شو تقریبا دری کالا یاشپگ میشتی یا چمو دا وحی رسول اللہ نوراتلا وحی من دا شو دا اللہ نبی با دیگر پریشان شو چ جبل لر دله اوس ما خلا په وه ير الله اوس د حق شو له وجه سره دهینه ورسته رب العالمین به وه شروک دقهیتونه ناجو شو د سوره مدثر یا ایها المدثر اخره پوری کوم هدره قلب و يروا د خپل رب عظمت بیان کړه منه ير په دعوت کې شروع کړه دعوت کې په دعوت کې دا د رب العالمین عظمت د الله وقر ام شد خلکو له د دی وجه نشي کم تعلیم د قران دا دا او سنت سره استلایشي به هميشه باغ خلک د الله الله رسول عظمت خلق له یاد او کم خرج د قران لري هغه د دنیا عظمتونه ذکر کړي او لپلني سره دومره امکانات له د پلاني سره دومره طاقت ته او پلاني سره دومره فوج د ادم سره دوده سورې مدثر کې رب العالمین وي چې ما عظمت خلق له ځریګه وردان نه کېږي ځمنګہ الله ګوره دومره لوی دی ځمنګہ الله د پیدا کړي د عرش پیدا کړي دی او کرسي پیدا کړي دی او جبرئیل پیدا کړي او د الله دی او د مخلوقات پیدا دا کړي دی او جنت ته جهنم دی تر سو پورې داخل د الله نبی دی کی وي ریې د عام سره دی خلق له وک او او خپل جمع دی پاکه کا جمع چې کله پاکه کړه منا د چی غلط کړو نه بځامه آکه مکوا یا صفه جامع غند د کله شي دا زالو ته ګور طالب په دې کې تکلیف رسیږي نو فص پرته صبر کړي صبر په ترګریبه باندې وکای رسول الله اوسه ثابت انسانو مو مشکله عبادت باندې به رسول الله مد عمر صبر کولو چې دکې مبارک به او شي او د ګناهو نمازان ساتي د ګناه سره به کل ځان ساتل شي یو د چې د انسان په سره کې د ګناه هغه ازرار پریوځي چې لکه به دغه نقصان نه دي لکه یو بد نظر کې څل نقصان انسان لر شي در رب العالمین سره حیوي کې او دريما د رب عزت یې په دې سړک یې سړې راولي سرورن رب العالمین محبتا. او پینزم در دي دي دي در نعمت قدر او چه سباب دقر اعمت در دی گناد واجن اللہ زمان آخری شپاکم در اخبال بادن معنی شبکتو کی وم علم دو قرآن او صنعت و صلی زن سر اخبال کی دی بید دی گناد نصایتی اتم واروار امیدون و لارین هم بیزیق ورکونن که ورسم قوی ایمان لیکن ویچکلا دا غ عمر دی و زید ابن عمر ابن نوفیل لید ویدولان شاملہ علت دی یہودنا بکتنا چموږ تاسو یی دین تبلیغ کوي اس موږ خدای حق لار وروږه دا زه موږ دین تبلیغ مکوږي تاسو باندې بدل <سؤال> الله غضب راشي څه مطلب واخ اول بدر باندې غضب راشي وې څه بدر باندې خیر یا دا موږ دین ټول ګډ ورده به نو ساره وللانه وای وای ولې شو راسم خبر هم باندې ځکه پتاو شو باندې بدل الله غضب چې تاسو باندې اګل ابراهيم عليه السلام حنيف دین و باندې نبی کریم علیه السلام نشکله داوهه شروش او سوره مدثر نو په یو څو طریقو باندې دا وحی یو طریق امام محمد رحمت الله و غیره فرمایي چې بده زړه کې به الله یو خبر ورواچولہ خووب به ولید خووبا د رسول الله ده خووبا اگر که ظاهري د موږ لودو کاري خو په یقین خپل امر کې دا بیادار دار ده دریم دا معنا جبريل به خپل راغې او په دې زړه کې به دا وې ورواچولہ لکه حدیث کې رسول الله فرمایي چې ما خپل راغې او دا خبره ماله بده زړه کې ورواچولہ چې دا نفس خپل رزق تکملي د انور سبه مړکی او کله بده د هيت کلبي س حبيب په شکل مانه ورته راغې او کله بده باندې چې په با شکل مانه ورته راغې چې چا به بالکل پېژن درې ان شلکه حديث جبريل کې راځي صفه جامې او تک تو رنگ وختارو khase شکل او د جن رسول الله نه پوښتنه او کله احسان سره ورې شي ایمان سره ورې شي اسلام سره ورې شي د قیامت باندې کې پوښتنه ونه وکړه او کله نبی کریم سره چې برا معراج راځل لري او کله رب العالمین و سلام مخ خبر کړي لکه د درې انبیو سره چې یو ادم رسول الله دی نبی مکلم کم خلې شوې چې ادم سلام نبی نه دی احلی علم لري چې دا ځین دقیق دقیق د سره خبرې شي ویلي د محمد رسول سلام سره خبرې شي ویلي زموږ سره رسول محمد رسول الله سره خبرې شي ویلي نو غاره هرا کې په د باندې واهرا لا دغې نو سره خديجه خواړه راغي اغي تسلی ورقلا. او بيد ورخه نو فل لاړل اغه مرته ډېر خبرې وکړي بې وهی باندې وا درې کله شپږمه شروع شو شروع شو او د سورې مدثر د غایتونو نازل شول او څلور پنځه طریقې دا وحي یا ورته خوب کې خبره را یا په ځړ کې یا یابې صحابي په با شکل باندې راغې یوه باندې چی یابې زل یا معراج له وختې جوه یو تر رب العالمین مخه خبره وکړه را روایت چې په برس باندې انشاء الله به د رسول الله هغه صلی الله علیه وسلم کې شکل دانه بچو او ایمان نور باندې ایمان شو باندې راول خدیجه کلبره رضي الله زه هم ورې شم ربر اړمن د کیسه شه